Ліганський, летить камізелька Зараз буде карамболь Файні забави, пуляри стугенький Гасімо, скоріше, жерандоль Футро на завтра Куплю синовеньке Підемо ми з Любком в локаль Статки його я покраю хутенько Все ми фундує хабаль Фе, вам не пасує Співати жіночі песіньки Грайливо сказала Іванка Скорше то пану куніли куличить Ха, то най буде?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 «Що я такий?» – наче юна кокетка погодився в лодком. «Йо, й, хто прийшов до нас?» – зачувся голос Ренати ще з гори сходів. «То тільки пан Сікора вміє так гарно співати. Іванчик, неси гітару в салю, будемо співати гуртом з паном Сікорою. Так ледь вже, дівчат, досить чепуритись!» «Нині буде усе добірне товариство», – поцікавився Сікора. «Ова!» – кльоцнула пальчиками ружанківська. «Райські пташки інших не приймають».